In alhamdulillah, në ahmedhu, në stëjnë, në stënfiruh, në audhu billaj, min shërur, i në fusënë, min sejati e amalina, me jihdi illa, u falamud illa, leh, me jihdi dhëllil, fëla hadija, leh, me shodhen, leh, illa allahu, ahdhu, leh, shërika, leh, me shodhen në muhammed, në abduhu, në rasu. Uh, Rikëthejmë i dhe jenë në temën kryesorë për cilë kemi këndu ke folur. Ne kemi folur felemi ishtë, për që është i ne... Uh, këture që e qojnë vëndën të tëllëfista të që ne e dhejmi pse du dhe sellefista kësh e me i më i parafërt për ta kam dhe emërtime tjera po të dhe se kësh e me i më i parafërt për të realitetin e tyre edhe kemi të reguar që ata kan në disa gabime fëtare për këture gabimeve sëpari kemi të reguar qështje në gjukimin me liqtje dhe për shlijgjit Allah shfar që ndërimi ka Islam e kondrejt se të qështje i vetë rrugës monumenti dhe san për të gjë, dhe kemi treguar që ndryrimin e tyre të gabuar në të gjë, që është qëndrimi i tyre është i gabuar dhe gabim një letë. Edhe qëndrimi i tyre kundër kundërshtarëve të tyre në këtë çështje. Pas kësaj, ka qenë çështje e dytë, çështja e akidës së Murxhive. Doon çdo njëri për tyre, doon temë e parë ka marrë katë mësime, temë e dytë ka marrë gjashtë shtat mësime pothuajse. Më Do të thonë janë zjat çështje dhe jemi shpërndar pak, më po për ne po u rithejn pem. Në çështë dy ka qenë çështa kitës murxhive, duke i më treguar domosdoshmë dy detaje kryesore të problematikës tyre. E para gjë është që ata e quajnë personin që nuk bën pran asnjë vepër të mirë musliman, edhe e dyta gjë në problemi tyre është që ata kufrin e quajnë kufur vetëm ai, ai kufuri i cili shprehet me gojë ose kufuri me zemër. Edhe këto dy janë problematika shumë të mëdha dhe kjo është ashtu kitë murxhive të çështë kufurit të zakide xhahmive nëse pretendojnë që kufuri është vetëm në zemër. Kush e pretendon për tyre? Ndërsa qështje të tret, që është problematik të këta, të cilën dhëtë të, dhë të diskutem sot, insha Allah, me lejnë Allah, është qështja, është një qështjë në cilë e ka lidhje të ngusht me, ma di është pjesë e, e asë që quëtë qëshës el-vuela o el-vara, përkrahja dhe urrejtja. Përkrahja dhe rëmisimi, është një për temëve të më dhatë islamit. Islamit është fejë është fë që e ka zbritur Allahu i mëdhuruar dhe ka vendosur atë ligje për të gjitha çështjet që has një unitet. Edhe gjithashtu çështja e dashurisë dhe urrëties ka lidhje me ka lidhje me me me, me, me këtë çështje, me me me Islamin. Domthonë Islami nënë mson që ne i duam ata personat të cilët e, e adhurojnë Allahun dhe ti urrejmë ata personat të cilët e mohojnë Allahun e mëdhuruar. Gjithashtu në kam sura Korani që ata të cilët e adhojnë Allah të vetë në pa i bërshojnë, e tajnë miqë të Allahot, edhe të kundër të të tyre janë miqë të Allahot, më dërëvar. Edhe qëndrimi besimtarit në këtë razë du tjetë që a i ti doj miqë të Allahot dhe ti urejë miqë të Allahot. Gjithashtu qëndrimi ti du tjetë që du t'i përkrahim miqë të Allahot dhe të distanthon nga miqë të Allahot. Një për problematikeve që ndodhë, Niyet është që njerëzit nëpjesë të tyre bëjnë të kundëton e asaj që ka urdhëruar Allahu më llojor. Kjo çështi domosdoshmë, kjo çështje e përkrahas dhe urrejtjes domosdoshmë, çështje domosdoshmë cilën e ka e ka përmendur Allahu Subhanetaual Qur'an. Dhe kanë treguar dietarë domosdoshmë që kjo çështje, çështja e dytë në rëndësinë e saj që është treguar që i ka dhënë Kur'ani. Por çështja e parë Për të sinë i ka dhënë më shumë në cikë si Kurani, se shdo gjithi dhe kushë është të uhidi Dhe qështë e dy të qështë e e përkajës dhe urejtës Në kjo ka disa forma E rëndzishme në e që ne duhet dim që kjo qështë e qështë e qështë e madhore dhe Allah ka folu shumë për tëmë Kurani Allah subhanë tala ka zbitur ajetet e tëra në suret të Medinës, si dhe mon suret të Medinës të të cilat të regoj që ndërim që do të bëjë musimani, kun ndërim, mos besim ta arë, jaj ju lëdhin amënu, la të të a, anahum, a, a, a, a, a, nëbiyyë, unzilej, të khidhu lihudo, o nësara, o uliya, o ju që keni besonë, musibëni të shifud dhe kështeret miqë, jaj ju lëdhin amënu, la të të khidhu, a duhi, a duhi, a duhi, o ju që keni besonë, musibëni armikun tim dhe armikun tuaj, miqë, edhe shumë, shumë a jetët të tjera, walau kanu Po sigurohet atë personin, ta beson në Allahun, profetin e Tijat, atë që zbriti ati, lutët i bëjnë ata miq. Wala kinna ka thia minun fasiqun, por shumica tyre janë fasik. Ëh, edhe shumë shumë ajë të tëra, të cilën na tregojnë qëndrim që, që duhet mbajtë besimtari. Një për problematika që ndodhen njerëzit që e fillohet për të treguar është që shumë prej njerëzve bëjnë dikundër, e kundër të kush është? Armiqës i miq të Allahut dhe miqës i armiqs të Allahut. Dhe një prej formave më të qëndrua të këtij, do të thonë të të, të, të kësaj, domethënë çështje e këtij problemi kush është, që i ndihmoin armiqt e Allahut në luftën kundër muslimanëve dhe islamit. I ndihmojnë armiqt e Allahut në luftën kundër islamit dhe muslimanëve. Edhe këtë çështje, është çështja për cilën domethënë veshët diskutojë shkolti mishi, inshallah, sot, në cilën ta kanë një problematik. Uh, qështja e ndihmesës e armijgjëve kundër muslimalve, të ndihmosh armijgjët islamet kundër muslimalve. Në të qështje ka të vërgur djetarë, dhe më dhe që këtë qështje uh, hynë tek misim një armijgjëve të ndallë, dhe është ndaluar totalisht. Edhe kjo qështje në veçanti që është ndihmesa e armijgjët islamet kundër muslimalve, konzërat kufur i matë që nëzirë një nga në feja. Edhe për këtë kanë treguar dijetarët argumente të shumta, die, dhe më dhe, domethënë, ka për dijetar i ka shkruar libra edhe kanë dërguar, dhe kanë treguar domethënë në të shumë argumente, prej tyre libra më shumë është libri që quhet Delail fi hukm wal ahl al-ishrak. Argumente që tregojnë gjykimin që ka për krahasje e mushrikëve, të cilë ka shkruar Sulejmani ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab ka treguar atë mbi 20 argumenta, të cilët tregojnë gjykimin që ka për krahasje e mosbesimtarve. E, dhe kanë tërgutje të, të arëtë shumë argument Për tëre, madhuri, të tyre është e Allah të madhurë që thëtë Meje të wallahum minkum fa ulaike Humot dhalimun Kush, kush për ju shi për kracha ta A jesh mizor Ja i lëdhin amënu La të të wallahum kohë mën gaudhi bë Allah Mojë që keni besuar Mosi për krachni Ata njërën Për të cilve Allah u shi zemruar e, Edhe shumë e të tjera Në bazë të cilave kanë treguar dietarët që kush i bën armiqt Allahut miq, i miqson ata. I përkrahat ata kundër muslimanëve i del nga feja islame. Dhe ëh, do të thonë detajet e kësaj çështje mund të gjeni te librit fjalë dhe vepra që e prishin Imamin, mendoj se duhet të lexohen ato sepse kam libër por më në para me arabisht. Edhe i tregova këtë çështje, mendoj se duhet të iksoj gjithashtu në gjuhën shqipe, si çështje. Ka treguar të detajet i kësaj çështjeje. Ë, ajo që është rëndësishme këtu është, fjalët që ka përmendur më dijetari në lidhje me këtë tjetër. Për këtyre për shkakun kemi kanë me Imam Taberidit, i cili ka thënë për ajetin që thot "Uma yatawallahu minkum fa'innahu minhum". Kush për yushi për kraha ata, ai është prej tyre. Domethënë çdo pesimtar që i përkraha ata, mos besimtar daish për i tyre. Për shumë, Ka thëni më të berriu, omen të wallahum, o nësarohum, alel mu'minine, fë hua min ehli dini më milletim. Në zdo kushi përkraha të adhin, dihmona të kundër besim të arve, a i është në fejnë e tyre, thësë. Fejnë në u lejtë të wallahum, o të wallin, ahadën illa, vë hua bihi o bidini. Se zdo kushi përkraha t'i ka, kundër t'i kujtjet, nuk e përka vëtëm sa i është në fejnë e tinët për është imam të jetë. Kjo ës Dhe kërë a i shikë nga që më të dhe me fejnë ti dhe kërë misuat e që këndë është tajnë të se për luftonë muslimarë dhe bërë fjalë a i thëdhë mërë gjukimin ati personi të si nga i ndjek dhe ndihmon gjithashtu ka thënë imam kur të biju teki njëtja jet ka thënë fejnë në u min hum a i shpër i tyre bejjën e në hukma o hukmum të regoj që gjukimi këti personi që in dimonata, ëh dhe i përkraha ata, do të bëj çakun do mos i madhe, ai është në gjykimin që kanë ata, do të jenë mos besimtar, edhe kjo është mos besimtar sepun atyre. Wa huwa yamnaa ithbaat al-mirath al-muslim min al-murtad. Këtu ai e thotë e ndalon, kuptot për këtë, atë do të thonë që ndalohet trashëgimia e muslimanit për hetij që është murted. Pse sepse ky përdesa ka dhënë fe, atë nuk do nuk e trashëgon të të të muslimani tëm. Gjithashtu ka thënë Ibn Hazmi Allah i më dhurë ka thënë Omej e të wallahum min kum fejnë në umin hum Gjdo kush për ju shi i për krat Ata ish për i tyre Thotip në hazmi Inna ma ha hua ala dhahini A jeti është në paminetit e jashme thot. Ky person është prej qafirave Edhe e, Kjo është e vërtet Nuk bije në të në kondratit Asi prej muslimanve Nuk bije në të gjë në kondratit Asi prej muslimanve Thotu aha dhe hakkun Thotu Laikhtelivofiith nani mille muslimin. Në më dhër, kërkonzorë të qeshti qeshti për i gjmao. Këte ka në tërgurit tërgurit në aspektin për tërgurit që ndimejë, sa e mësë bësin tërgurit në muslimave, është në gjëgjit në zimë a feja. Gjët në gjashmë ka tërgurit dhe i bëntemija në një jetë tjetër. Ka thëllë Allah subhanu ta'ala, walau kanu ju minune billa, por le të zëmi në më parë dhët I shikonjë që shumë për e tyre i përkrahin ata që ka mahuar Lëbië se ma qatë dhe më të lehu më nënfuson Asa gjërë keqesha i që ka më parëqitur Ata profete të tyre kan, kanë sjetë të ka Allah profete të tyre Nësëkjet Allahu aleyhim që Allah është i zëmruar për tyre Mua fila adhabi hum khalidun Edha ta në zja në, në, në ndëshkim janë të përjeshen Walau kanu ju minu në billaju në lebië O ma unë zile i lehi më të khëdhu ma u lija Edhe sikuratate pë Nuk do t'i bënë e ta miqë Vëllakin në këthirë mi në më fasikon Por shumë i se të tërë janë më fasik Thotë i më tëjmija Allah më dhëruar ka të reguar të një fjalli Të kushtë zuar me kushtët Këtë thotë si, pë thot, Po sikura ta thotë Ta besonë në Allah Dhe profetin që ka e zbita ti Nuk do t'i kishin për miqë Thotë i më tëjmija Kjo të regon dhët Kjo të regon dhët Që imanit e kata nuk e gziston dh Por dhers ata i kanë bërë ata miqës, sepse thot sikur ata thot ta kishin besuar Allahun, Providenci dhe kishin zbrytur, mi. Kjo të kishin spirtin, do të bëhen miq. Këto rregon që nëse i bën miq, nuk e kanë besuar në të vërtet. Kjo është fjalë e Bethjemias. E thot pastaj Bethjemia dhe kjo është një ngjashmë me fjalën që ka thënë Allahu më dhuruar, la ta tekhulihu hudu na sala ulia ba'd ma ulia wa ba'd, nëse bëni xhufë që është të miq, ata janë miq të njëri tjetrit. O me të ulëm ju nga këtu fëno me hum, kush i bën atamin për ju, ai është për tyre. Do të threqojmë ti më qojë edhe se e di par, e do të threqoj të ky është mosbesimtar. Po thënë qëmani më nuk është qëllimi këtu që çdo lloj rasti për krahi është kufur i nxjerr nga thejë. Por lepo flasim në rastin e veçantë kur njeriu ndihmon mosbesimtar kundër muslimanëve. Edhe ky lloj i jeti flet për atë që ç'është e quhet tawalli, tawalli do thonë se ti përkrahesh atë me një përkrahje të plotë dhe për kaj e plot në një formë formë më, më dhe e madhe për kajës plotës ti nimoresh me trupin do të mos posinë të ndë ku do të mos i mave gjithashtu ka thënë Allahu madhëruar la yatakhidhul mu'minuna al-kafina waliya min al-mu'minin faza Allahu madhëruar të mos i bëjnë besimtarët mos besimtarët miq besim përveç besimtarëve wa mai yafdalik dhe kush e bën këtë fa laysa min Allahi ve sheyin in la taqumulun tuqa se dhe kush e bën këtë ai nuk është për i Allahut asgjë thot Vetëm se atë herë kërë e je bëngë të legjeje tukje ten Tukje është ras dhe më zoshmërije Kërë i ka frise e vrasin i marat Dhe nuk e mikron dot, nuk largohet dot Në të në rase t'i lejo dhe më dhe më dhënë që të shfaq di shka që jefshef Dhe kjo është rasive të qanë që ka kushet dhe vetat të kdjetarët Në dhe se në rase normale Ose afrë normale nuk i lejo dhe besimtare që të shfaq di shka që jefshef Ky rasti tukjes është rast tepër i veçantë nocë njeriu se që një njeri nuk e vonon vetë, nuk e nuk ditë vetë apo ta bë ditë të vriznin, po të shfaqet besimi i tij domthonë, të shfaqet besimi mbas mundësisë që kishte. Kjo është ideja. Ndashtu qëllimi është që ata i bëjnë miq, e, i bëjnë miq këta edhe misin dhe shfaqin misiin e mosbesimtarëve, përveç besimtarëve. Po Allahu më dhuron ka treguar për këtë, që ata nuk kanë lindur me Allahu subhanetale me besimin ndaj tij. Dhe, nuk jam përkrahës të Allah dhe ashtë miqës të ti Edhe nuk bashkohet dhe, nuk, kudjetar, nuk bashkohet Përkrahë e erë miqëve të Allah dhe, Me, me, me përkrahën e miqëve të Allah Me dëshurin dhe Allah Thot, e thot i ma më shokani Kër thot, te ka jeti Që ka thënë Allah i më dhuar Nuk jam për e Allah dhe, Në azje Thot, nuk kanë lidhje me përkrahën e ti në azje thot, Për kundazje, ata e në të zhveshur Nga kjoj gjëndi Në gjitha format Gjithashtu Allah i Madhurra ka konzderur për e përkrahin e mëzbesin të arve, kunde musmanve, hipokrisi. Dhe për këtura jetëve, kemi ata jetët cilët ne i lezunë në namaz, në cilë asot Allah i Madhurra, bëshirë munafikin e bjene në nëma dhebë në njëma. Përgëzojë munafikët se për ta ka dënim të dhemshëm, e ledhine të të khidhu në këfi në uliam në mëminin. Ata të cilët i bëjnë mëzbesin të arve, miqë për ayyabtahuna 'indumul izza ataka ta karku injilarin feenul izatul ila jami'a kaneria hite ato me Allahu madhruar ma qad nazala aleikum fil kitab yukazburitur yu urdhur na libir ani thasmirto ma ta la yukhabia ustahzaubia fala taq'udu ma'um kazid urdha qe nase dgjihoni qe ata talli me Allahu si mohojna do mosindroni me ta hatta yahudhu bi hadidin ghayr da tandrishoin bised inna kumid me thlob se perandysh yeni si ata inna Allah jami'ul munafiqin wal kafina fi jahannam jami'a Allahus të bëshkoj munafikët edhe mëzbesim tarët në gjëhenim së bashku Qyti munafikë ata që rrinin në mezhlis ku bëshë kufr dhe heshtin edhe qyti mësi për këtë përkrahje ndhe mëzbesim tarëve edhe qyti qafirat e që t'adheshin edhe muhon në një tëtë Allahus Pas të i thot, elëdhine jetë të rabë bësonë në bikum Këta munafikë janë po këta ata të cilët presin ju presin ju dhe shikon që të ndodhë me ju d Nëse ju thëmë të ujep Allohën dhe i fitohër, ata thëmë, a nuk ishëm dhe ne me ju? Mëjnë kënë në lënë kefirin në si, më në kaullu e lëm në stakvidha lejkëm, dhe nëse mos besimtarë të fitojnë, ose fitojnë të dishka në dhujaja, kundu, kundu besimtarëve ata dhe thëmë mos besimtarëve, a nuk ju mbrojtë me neve juve? Në në që ata hiqen dhe me këta dhe me këta, me dhe palëtë. Edhe këta i qujtë Allahu munafik. Po kur bëhet fjalë kur vetë ky person që i pretendon se besimtar shkon dhe ndihmon mos besimtarë, kundër besimtarëve, kjo është një performancë që tregon Allahu në këta ajete, i ka qujtë Allahu munafik. Edhe ajeta tregon qartë se këta janë domosdën të dalë nga feja e tyre. Për këtë çështje, ë jo vetëm që kanë fol dietarë, for ka ndër dakor dietarë, që ai personi i cili ndihmon mos besimtarë, kundër muslimanëve, ai del nga feja e Islamit fot gjithashtu ibn al-khayyim te ka jeti umej te ullahun minkum fa innahu um minhum çdo kush për yushi i përkrah ata ish për ytyre po të ka gjykuar Allahu i madhëruar dhe gjykimi i tij gjykimi më i mirë përkraht, që kush për i përkrah çe fotot e krishterët ai është për ytyre po ky është gjykimi që ka dhënë Allahu përrmijë të tyre për ta teksti kuranit për gjykimin që ka dhënë Allahu rreth tyre gjithashtu muhammed ibn abdulahabi kur ka shkruar ato 10 Këtë të kundët atë islamit, dhjetë gjëret të cilën në nëzirë njëri një nga feja Ka të reguar, thot, eteta Që është e etet që e në nëzirë njëri nga feja, kush është? Thot, është indihmosh mushrikët Dhe di përkraha shëta kundër muslimanëve Edhe ka thënë, argument për të shfjallë allohë më dhuruar Omejete olla, omin kunfejnë, omin hum Në zdo kush për ju shi përkraha ta, a jesh për i tyre Hamën gëllo hap Sheh Abdulah ibn Abdul Latif ali Sheh na pasara si do Muhamedu Abdul Hadi ka thane, "Tawalli është kufër, kjo është për kraha, që e nxjerr një nga feja, dhe kjo është shembulli sa është ti mbrosh mosbesimtarët, ti ndihmoshta me pasurinë dhe me trupin tënd dhe me mendimin tënd me kundër muslimanëve." Gjithashtu ka thanë Sheh Abdulaziz ibn Bazi, "Ka rënë dakord dietarët e Islamit se kush i ndihmon mosbesimtarët kundër muslimanëve Me çdo lloj ndihmëse ai konsiderohet qafir, njësoj si ata. Domethënë, i ndihmon ata duke dhënë ato mendime. Ço të bën me besimtarët? I ndihmon ata duke u treguar ato sekretet e muslimanëve, duke spionuar, i ndihmon ata me pasurinë e tij, i ndihmon ata me trupin e tij duke marrë pjesë në luftën kundër muslimanëve. Të gjitha këto në forma shtoheshim i mbazi, madje kanë treguar jetaret, çdo nëse i jep, nëse i jep një një, një kuti me shkrepse kundër muslimanëve. Përndej zonë çdo kundër muslimanëve ai do bin afia. For she she she mbi bazat ka rën dakord të gjithë jetarë islami, xhmaa, që kush e ndijmon xafiet ku do muslimanëve i dëmë fejasave. Atë ide këjo është gjykimi një çështjes në aspektin e përgjithshëm, detajet më shumë se ka mundi gjeni te librit që u thash, kërkë vepra që nxjerrin imanin, nëse është për kthyer plot. Ëh, ta shi këta pseudoselefistët, këtë çështje për cilën shehim mbi bazë ka treguar xhmau në ummetin islam të stand, që nxeh nga feja, ato nuk janë kufr nuk ushkur, nxe nga fekë thon ata. Kjo nuk do të zgjerë nga fekë, është vetëm vetëm do të kufr i vogël e gjynath. Por edhe kjo do të bëhet kufr i madh vetëm atëherë kur njeriu e bën me gjithë zemër dhe do edhe domosdën dhë ka dashuri për ta, domthonë e e kuvizoi të gjithë problemin e kufrit të madh vën te zemra. Sepse kjo bazohet tek akina e tyre, akite murrëve që ata thon kufr vetëm në zemër. Pra këtë për të arsyet ata vendosin shumë kushte po duhet ti dojmë me zemër, ti programë me zemër, duhet domosdën të ti miratoj me zemër edhe disa e zemr, e të disa si kushte të tjera po të zemra. Nëse del pyetje paso u mirësi të marrësh vesh të punën e zemrës tuaj, kur ta shprehësh me gojë thotë, domosdën ai mund të shkojë ti vras muslimanët, të ushtrirë çafirë, ku muslimanët, të bjerë, të bëjë zbojë muslimanëve, të shkojë ti spionë musliman, 1000 herë do të trëgoj të gjithë sekretet të muslimanëve, dhe nuk del nuk del nga feja thotë, derisa ta shprehë në vetëm gojën e tij që ai me vërtet e ka bërtë logjën sepse e dofen e çafirëve dhe urren për Islamin. Domthonë vetëm kur ta shprehë troçënojë se ka më masaj, do të thotë, thotë shkurt po vetit nuk është musliman. Domthonë do të thotë ai ka pranuar për vetën e vetë se s'është musliman në radhë, vetëm atëra i DKF-ja. Ka vendos disa kushte, të cilat domthonë janë kurse që i thonë arabët shurut taxhizie. Kushte pamundura, të cilat e ja, vendosin personu thonë se do të jap diçka, do të do të jap domthonë një kompjuter. Po mirë, domthonë ta jap me me disa kushte. Sa kushtës do të futërosh ti? do të rrot. Do të do ta shposh tokën nga anë tjetër. Kush e dukush edhe këta? Për dal nga feja kush, të cilët domosdosh subha nuk nuk ekzistojnë në skuadrën Sunet, as te Xhmaoui i, i Ulëmave. E rëndësishmëres e para, e pari problemi tjyre, i tyre është çështja e gjykimit që kanë bën ata për këtë rast, për cilin kanë rënë dakord të gjithë detart e sahabët dhe Xhmaoui e tregova ka thënë këta mëshim i mbazi. Edhe përpara ti e ka dhënë te Xhmaoui Ibn Hazmi Edhe ashtu e kanë dhënë rreza dietare të Neçdit, këtij xhmaa në cinin tregon që kush i përkrah mosbesimtarët kundër muslimanëve, ndlimon ata kundër muslimanëve dhe nga feja. Kta thon këshkuprit vogël. Edhe vetëm kaq po thon ju që i nxjerni nga feja yuni tekfirsa. Ky është tekfirizmi. Edhe kjo është çështja e, e tretë në cinin ata kundëstojnë xhmaun në mjedisin e Islam, edhe për hir të të çaj se çështje të tretë ata i quajnë kundërshtarët e tyre tekfirsa. Çështja e parë, çështja e gjykimit në emër të Zotit Allahut, edhe u tregova, nëse i mbanim edhe është incizuar gjykimin e tyre, edhe si i quajnë kundërshtarët e tyre ata, edhe pse me kundërshtarët e tyre i xhmau ju me dinstam, i quajnë tekfirsa, që i biqë i xhmau gjithë që kanë tekfirsa, të, të humbur. E dyta, çështja e akit të murxhive që ata janë vet murxhiet, kundërshtarët e tyre i quajnë tekfirsa, në të vërtetë ant humburit. E çështja e tretë është kjo çështje. E ata i quajnë tekfirsa, ata personat në cilët njihet edhe gjykimi. Në një kohë bazin, bisauti, dhikimit dhikimit rgonë, që u keshëm në bazën, ishim i ftuar bisodit e epollë gjykimit dhe tregon që ky ishit xmao i ummetit të Islamit. Ktu ë e i pari problemi i tyre është që ata nuk parin këto këto në veprë nuk e çojnë kufër. Domethënë ti përmbysë dyjon, shkatror e fen fare, përderisa nuk e shpreh me gojën tënde që ti e urren fenislamë, ti quhesh musliman. Domethënë dhe sigurt doj me zorën dera feja nuk e nuk e lejnë të dalë nga feja duke okay, lënë tat dalli kafeja. Edhe kjo është problemi qështje, i tyre i parë në lidhje me këtë çështje, ka një problem më më fosa ky, por para kësaj desha diskutoj domoshta në një çështje që është diskutuar këtu te dietë tek dietare, që e kanë marrë dhe e marrin si argumento ta zakonisht. Është çështja e historisë Hatib ibn Bibelta. Hatib ibn Bibelta ka qenë shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam ka qenë për orë të Mekës. Ka marrë pjesë në luftën e Bedrit, në luftat e tjera. Ka qenë sahabë i nderuar, njerë i njohur domosdoshmë, dhe qallahu të sufallahu. Kur profeti sallallahu alajhi wasallam do të çonte Mekën. Kur do të çonte Mekën, nuk u tregoi njerëzve që do të çjoim Mekën. Prgatitën ushtrin shumë më parë. Nuk u tregoi pse? Se nuk donte që Mekası të përgatiteshin për luftë. Pse? Sepse nuk dëshironte profeti sallallahu alajhi wasallam që të dërdeshe gjatë ngjafë donde që në më zërë të gjak, bedh, dha, që në çapë mo zërzhë gjatë ndeshjes mbi atë ushtrim të vajë që atë vendos ta, ta shikonë si numër të dorëzoshim para këtij numri. Domthonë ishte një strategji që profesor donte ta ftonde në luftë, ta ftonde në luftë, po pa luftë, pa dërdërgjak. Që donde që donte që çave mos cënohesha me luftra. Që mos kishte një justifikim thoshe jo po e ka bërë neurologjin dhe, dhe ne do bëjmë si, si politikë. Edhe për këtë arsye profesor profesor tani mlodhi shumë ushtrim të vaja, ka mbledh mbi 10000 ushtare në ofisë e ndryshme në Medinë, në Ramadhan, në ofisin e Huzaa e tjerë e tjerë në Ramadhan, i mlodhi ë nga gatafanet e Ramadhan, mbas ishte chimë Mekë zonë që zonë që tërë un vë feja, alhamdulillah. Ë dhe Hatim normalist ishte i sigurt se Allah i madhuar do e grindë Feneti. Mirë po kishte frikë se në Mekë kishte familjen e tij dhe nuk kishte fisën në Mekë i huajt. Edhe kishte hallcën në momentin që muslimanët do shkonin për ta pushtuar Mekën. Atëherë, çfarë ndodhte? Mushik do kapnin to familjet e Dowd, do t'i vrisnin si ndeshkim se ata domodin muslimanë, po i Sulmonin. E ky tha, po çonjë një letër aty, po trëgojë që Muhamendi po vjen me ushtri, ndërkohë ata nuk i bëjnë gjë familjes time. Edhe unë thonëmi sigurtë që Allahu do do të do të bëjë triumf ushtrisë. Nuk dyshojnë ndollë gjë. Në mendonte që kështkatit nuk do nuk e dëmtonte fenë. Ky është mendimi i tij. Edhe pse ai ishte gabuar në të mendimin. Edhe shkruajti një letër Edhe ajo një grua mushrike dhe u nisi. Shkon Xhibril alayhis sallatu sallam dhe i lajmëron profetin sallallahu alaihi dhe i thot Hatiq ka dërguar një lede me një grua dhe i thot dërgoj shokët tuaj shkojnë ta shkojnë ta kapin. Edhe dërgon profetin sallallahu alaihi Zubejrin dhe dy persona të tjerë, katër veta, i dërgon për të shkuar e, për të, i thonë dhe për t'i thonë do ta gjeni këtë grua në i vendi i quhet Rhodod ha. Do ta gjeni atil. Shkojnë dhe merrin letërn. Shkojnë sahabët atje. Edhe ndalën të vinin, i thonë asa nxir letën, s'kam letër, do kërkoj lukë gjeni. I thonë nxirre mm. ose të zhvegim lakuriq. Kur e, zorë, letën, oa, da, e letën, ja, Creator, pa çështë serioze, e nxori, i çuft me fllokve, e nxori letën, u valla, e lexuan atë letër, ja çuan profet sallallahu alejhi dhe sellem. Kur e pa profet sallallahu alejhi dhe sellem i thiri Hatib, i tha o Hatib, <tohi> ç'është kjo? Kur e djoj Omeri radiallahu anhu tha o do o dërguar Allahun të më lerti hiq kokën timunafiku. Më lertë ti hiq kokën timunafiku. I tha profetit sallallahu alaihi wasallam, ha të përse e bëre këtë? I tha dërguar Allah, mos u ngut. Unë vda, nuk kam uhur mos besimin tim, nuk kam refuzuar Fenistan, nuk kam bërë për të gjë. Dhe ja shpjegojë pse i kishë bërë këtë që u tregova. Dhe i tha profetit sallallahu alaihi wasallam, i tha Omeri, O dërguar Allah, më leër që t'ia ja heq kokën se ky thotë ka dalë nga Feja në një transmetim thotë ka është, është munafik, ka është ka tradhtuar Allah dhe dërguajin e tij, tregoi një transmetim tjetër. Edhe i thotë profetit sallam sallam, jo omer, thotë, a i ka marë pjesë në luftën e bedrit dhe Allah i më dhurë u ka thënë luftëtarët bedrit dhe proni që kërëtoni se unë u a kam falër. Edhe aty dhe më thënë në filloj ome i duke qarë, edhe tha Allah u dhe i ndërguar e ti e dinu mirë. Pre kësa i një njërëje, kanë zërë djetarët gjukim. Gjukim që kanë zërë djetarët është dhe mëndë që spionimi muslimaneve është nga veba në të rënda. Umeru Allahu gjykoi në në prezencën e profetit sallallahu alajhi ki është munafik ka tradhuruar Allahun dhe dërguën e tij. Edhe profeti sallallahu nuk i tha që kjo kjo nuk është kështu, ai i tha që ky nuk është munafik, por i tha që ky ka një justifikim. Domethënë nuk është se nuk është se i tha që ky nuk është munafik, domthonë se veprën u çon në veprën infaku dhe kjo nuk është tradhë, por e justifikoi me diçka tjetër. Me çfarë justifikoi me faktin që ai kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit. Kjo ishte ajo justifikimi që i dha profetit sallallahu alajhi wasallam Hatibit. Edhe gjithashtu e besoi kur Hatibi tha duke thënë oh Allah, dhe un, me zemrën time jam besimtar. Nuk kurse ka mohuar. Dhe vepër nuk e bura për të ldgje. Megjithatë, gjykimi i Vetar nuk bështetet thjesht atë që kanë një në zemër së të së dija se ku provosh Allahun, por bështetet në pamëlniarshme. Dhe pamëlniarshme profeti sallallahu alajhi wasallam e ja justifikoi sepse kishte marrë pjesë në Bedër dhe Allahu më dhuroa ka falur atyr luftëtarëve të Bedrit. Shfar e, veprat që bënin të të të të bënin dhejë sa të takonën Allah subhanët e ala. Në lidhe në këtë hadith, djetarëta e hisunetit, janë darë në dy grupe, në lidhe me vepran që ka bërë hatimi në veçën ti, a i qëtë këtë këtë këtë këtë i madha po ja. Pasia ta ka rënd dhe kortë të gjithë që ndihmesa e qafira dhe kumë dërë, dhe ndihmesa e qafirë këtë në musimam është këtë këtë i madha, basi ka rënd dhe kortë. Kurse që është e halë të i bë të bërë, të të qitë, qatë për, për rësujë të shumë, ta. një për rësujë që të rësujë që të gëtë jeta është, halë të bi, po të shikoj e letërën, si që si, si të rëgoat, nuk ka pausë në të të o, më të thishme, po musliman, më të shkuj, të qëtë diqme, ose dhështë katë të më të më friksimi, më të të rëgosh një se këtë thishme, po të të të rëgosh një shqoj të të vini muslima mushtëri bile më në nësi, Ka prane të kapasme e tjetaj që ka thëndën që kjo është kufrë i madhë dhe kjo që ka për hatëgjë është për rasteve që të regojnë që njeri ju mund bëj kufrë të madhë dhe ju gjistifikuar për disa keqë kuptime argumente që mund të këtë. Edhe hatëgjë këtu futët, si kurse u futët dhe kudami bënë më dhoroni në cilë e lejoj pire në alkoholit dhe e kishama pjesë në luftën e bedre gjithë ështu. Edhe lejim pire në pjesë e kufrë gjith Edhe këy mendimësh mendim me ishas dietarëve sepse vet teksti i fjalës që thot Omer i thot ka bër, do të thonë është munafik, hahësh është munafik, mbler ti hiq kokën, hiqit koka i muslimani. Kis koka ti si musliman. Nëse ai tradhon veri Islame, gjykimi i Islamit ky është. Edhe gjithashtu i thot e, oj do Kur'an ka tradhuruar Allahun derguani ti, veçë tradhon Allahun derguani ti nuk ka as si ti besimtar që që këllën gjari nuk të regon kurse si që kësh kufri vogër për të regon që kësh kufri matë në zirë nga feja edhe pse u të regon më parë argument të fëtare edhe rënjën dhe akort të umedit islam që kushin njëmonë mëzbesilta atë kundë muslimave i denja feja islamë edhe ishte rëndësishme shpikimi se të qërështin sepse në më të në këta e marit dhe se argument një kohë që në gjari e vetë të regon të kundër pa. dhe Poqi çështja e tyre është ata këtë nuk e qin kufër. Edhe kjo vëllai kjo është problem shumë i madh. Sepse kundër ston një musliman në mes të sa më parë, edhe e dyta mand kësaj ata i hapin rrugën çdo lloj ignoranti dhe çdo lloj munafiku që t'i ndihmojë që a fjell kundër muslimanëve, edhe ai në momentin të jetë me rregull dhe nuk ka, nuk ka deri musliman ta prekin me dorë ashta, do as, as, krefi, sepse, dhënë, musliman, musliman. Matë, të ta afrokojë as ta kremtë sepse domodin ai domodin musliman, është musliman. Problemi shumë i madh këtë çështje. Problemi shumë i madh. Edhe këta në kjo humbi, nga kjo humbi nësinë kanë rënë, kanë kaluar në ka ka humbi edhe më të madh se kjo. Në më e rënd sa kjo, ajo çështë nësinë kanë rritur ata që ata e kanë lejuar fare ti spiunosh muslimanët përpara i kafirëve. Për edhe për këtë kanë dy dëshmi, të vetë xoxhallarëve të tyre. Njëri prej tyre të është dëshmija e Jehen Nezhmit. Edhe është inqizuar, ndodh në internet, unë ta kam pasur në aparat në aparatin tim, problemi i gjithë është thonë që mu mu fshin, do të bënë ato tonë edhe nuk gjindet, nuk e gjej, do ta gjej inshallah me lenë Allah në internet do ta tregoj, është nxjerrzuar me zërin e tij. E kanë pyetur nga Franca. Dhe i kanë thënë: "Oshe, eh, nëse lefistave këtyre, këtyre selefistave, pse u duan selefistë? Na ka na ka bër kërkesë shteti francez që të bashkulojmë të kundër tekfir tekfirinë, tek kundër tekfistave. A lejohet kundër veprimi që të bashkulojmë me ta kundër kundër këtyre?" për njëje këtij çështës ishte. Tekfiristat thotë janë armiqtë e islamit dhe muslimanëve. Çfarë? Armiqtë e islamit muslimanë, nëse ai bident kafir. Por këta rysë thotë ne jo as si të bashkëpunonin me vetë në francez kundër turqëve. Kur t'jeni të sigurt në të vërtetë që ky profesor është tefiris? Kë ju tefiris atë? Kujtoni që është edhe më parë, atë që gjykon Ministria e Përgjithshme për vesh nis Allahut e qum kafir. Ky është tefiris dhe dyti ai që qumta njerëz murgjie edhe çunjafirat personi i cili nziher nga feja, ata që nuk bëjnë as edhe veprë të mirë, edhe çështja që i dini domethën, këqëjn ata tek ferrist. Edhe çështja që e tretë është kjo, këta i qujnë ata, domethën, këta pseudoselevistë quhen tek ferrist, ata ata që i kundërshtojnë çështën e gjykimit, çështën e murxive, edhe çështja e tretë kjo. Do të thotë tre çështje i quhen tek ferrist. Dhe për këtë arsye ai Yahya Nejmi, profesori i tyre, që ka vdekur të Arbë i Saudit e ka jetuar, i e fëtëva atyre në Fransa, ju vëtho të ju lejohet të bashkëpunoni me shteti francez kunder atyre që janë armishti islamit muslimale. Dhe më thënë, kjo fëtëva është, vëllaj, është një katastrofa vërtajet. E parë i gjenje që ajo lejon që ti një mos qafijet kundu muslimaleve. E parë, dyta, a i i quen muslimalët, që ta i quen e tekfirista, i quen armishti islamit dhe muslimaleve. Por si çega deviti i islamit musliman, sepse sepse nuk bien dakord me ton akide të tyre të, të poshtme. Akidenë e Murxive, akidenë e Xehmiëve. Prandaj që kanë ata tek te firisa. Domthon akide Murxide që është akide domthon pse u dosë lefizmi aktual që ta pretendojnë domthon kurse akidenë e, e, e sunetit, të cilën e kanë pas sahabët, tabiinë dhe brez 300 të mirë, kta e quajnë sot akide havarixh. Niko që më treguar argumente fetare për këtë arsye unë detyrova të zgjatëm ovllëzave mbi të, rovë të zjatë më vleze, më bajnë gjithë mosimin që ju kur ta ta dgjoni të siç është ta keni parë arsye për çfarë flit në vërtet dhe çfarë manipulimi është kanë bërë këta me fenë Allahu t'i tallë njerëzish. Kto në fetva i jep ky mbasi Muhamet ibn Abdul Lahbi thotë del nga feja ai që ndimon çafir ku në musliman me kurse ky thot lejohet kjo gjë. Shehu i tyre. Të edhe e kanë shprehur edhe vet disa prej tyre të thonë ne saka joble bashunoim, ne bashunoim me me, me qafën kundër kundër jush. Uton, e pasaj kur kam pyetë keni thonë, do të gjejë, kemi thënë thë, thë me shaka. I dashur i dyti person, që e ka dhënë një fatva tillë sali Halebiu, që është koka e murrzhive. Koka bidhë çive, ai vetë e ka dhënë këtë fatva, e ka pyetur ç'mendim kë ja lejohet të spiunojmë ata, në mënyrë të thënë bidh të çind, e ka thënë po, kur dëmish, dëm i tyr, me masë do bie tyr, lejohet të spiunojmë. Kë dëmi do bie na është bërë edhe kjo për a del në gjumë. I deje dëmi të dobija Po E nëse po, tha, nëse dëmi të të shmi masë të dobije të të atërë është dëtyrë zë gjithë spionohane më rratë E dhe kjo ndohë të gjithashtu është e registruar në internetu, të të nuk e më hondot njëri Këta në dy fakte që të regojnë qartë që ata i kanë te kaluar gjithë e kufit Jo vetëm që nuk e që në kufrë të ndimohë shafit kundë musimave, por për ta është e lejuar t'i një moshë që a fjetë këndë në mosimavëve të cilat ta i qëjnë të humur bitërëtëshini sepse u prishin ka rringin e tyre. Atëherë dhe zë kjo është që është të e tretë problematike dhe, e tyre o atë regohë është hurtimishtë dhe më ndojtë se me ka që mjeftonë. Allaj me thëmë dretë unë që në fjellë farë nuk kam dashu t'i hapë të farë të qështë e tyre por e kam parë të dhë mëzdojshme sepse shumë jetë dhe Vjen era shumë keqe, e keqe, vjen era hipokrizie, vjen era nifaq. Kjo është vetëm një falku që trequllon kur bëret argument kornor. Nëse ti përkrahesh qafia kundër muslimanëve, ti ndihmon shkos që unoh muslimanët e qafia, nuk çka hipokrizia tës pastaj hipokrizin dy janë. Do pasë hipokrizin dy natër. E rëndësishme këto është çështje përgjithësi. Resullallahu alajhivat na rruajës do humbie dhe kjo është çështja e tyre e tretë problematike e tyre tretë në mënyrë përgjithshme ose e katërt në mënyrë detajuar. Atëherë para dhe njëherë gjykimi i cënjëve ligjit të Allahut asë qiu kufër, derisa do bëj halal me zemrën dhe me gojë. Çështja e dytë është akide murdhive, që ata domodin e para ka lidhje me prisa. Nuk e qinjë qafierë. E dyta ka lidhje me 20 vjeç, çdo kush që nuk bën asil vetë vepër, edhe pse thonë me gojë musliman, pra tash musliman. Gjithashtu pika e tretë që ka lidhje me dytën është që ata Kufri quhet vetëm atëherë kur njeriu shpreh me gojë kufrin. Në selasave po rri për kufrin nuk quhet nuk quhet xafir. Edhe çështja e katërt ose e tretë në mënyrë të përmbledhur është që çështja që ata thon kush qafirë, qafirë, zemër, tyre, i ndihmon xafirin kundër muslimanëve, ai nuk o xafir derisa ta bëj hallall durë zemrën, ta të kënaqet me fenë e tyre, ti ndihmon ata për hir të fesë tyre, edhe ta doj fenë më e tyre me radhë, normalisht është diçka vetëm me zemrën, tamam si zakitja e tyre vërtet e murxhive. Edhe në fund ato pas sa dalin ata vetë, të cilët e bëjnë këtë lloj veprimi vetë dhe japin fetva të tilla, se të cilat e lejojnë dhe domthon ka dëshmi nga realiteti, që ato mbas tëve fetvave që kanë bënë, kanë bërë gjëra të tilla në vendet europiane dhe në vendet e tyre, bëron atë që dësh, domthon një pjesë mirë e tyre punojnë në atë shërbimin sekret të vet. Një pjesë më e mirë e tyre punojnë në shërbimin sekret të lor, më një ka dhënë fetva kundëllar të tyre që lejohet spionosh muslimanët. Kusë Allah në madhurët në rujën e në gjithë fitëne, në gjithë shërë, kush kërëkon kërën e sinë allot dhëtë dhe gjejë, kush kërëkon kërën e sinë amishës e allot dhëtë dhe gjejë, por gjithë është dhe gjithë të kanë allot e që i mëjtonë. Allah shpërën njën gjithë.